היפופוטם! לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנו מגישים לכם פרק בסדרת קצם מדליק. פרק ראשון, כיצד פועל הדלי. הדלי הוא כלי מאוד מאוד חשוב. היי, hey, לאן את הולכת? אל תחששי מהקדמה, הכירי את הדלי. הדלי מהווה אחד הכלים היותר שימושיים בחיינו. הדלי, ממשפחת המיכליים כמו הכוס, <אז> ואסיר. <אז> המסתורין העופף את הדלי הוא ידוע. סיפורים שסופרו ליד המדורה, ועד היום יוצרים סביבו עילה של מסתורים וסקרנות. כיום הדלי המודרני יכול להופיע עם ידית, או שתיים, אך תמיד יהיה אותו דלי מוכר. במשך הזמן קמו לו חיקויים רבים, כמו הפיילה, או ההקסביר, בעל עשר ידיות הנחושת ששימש להובלת חמורים בדרכים ראשיות, והוצא אל מחוץ לחוק. נמצא איתנו כאן מומחה, מה היה ההקסביר? שלום. תחשבו על דרך ראשית בין יפו לרמלה תחשבו על דלי ענק בקוטר שלושה מטרים שבתוכו עומד חמור ולא עשרה עדיות ועשרה אנשים מושכים והולכים ונוסעים המון אקסבירים ופתאום מגיע שוטר ועוצר אותם אל מחוץ לחוק <laughs> אל, תורידו, אל תורידו את הקטע הזה, בסדר? נקצר אותו כיצד פועל הקסם הזה, קסם הדלי אנחנו רק משערים ולא יודעים עוד הכל לא הכל ידוע על הדלי המים נשפכים, וכשהם פוגעים ברטפת הדלי, הם נעצרים על ידי שכבת הפלסטיק העמידה. ועל כן נשארים בדלי ויוצרים סביבה נוזלית יציבה. ניתן להשתמש בדלי גם כשאתה לא מרוצה ממה שהוא או מישהו. במקרה כזה, הדלי משמש לפעולת השפצה, כשהוא מונף כלפי מעלה. למשל, אם אינך מרוצה מהבנק שלך, למרות שהוא נותן לך מסלולי אשראי גמישים. הנה מרייפת יפת עכשיו הולך לבנק אפשר לעזור? יצרי בואי נבדוק מה קרה פה המים הותחו בפניה של מלי מנהלת הלקוחות מלי פורצת בבכי ודמעותיה נשפחות לתוך הדלי אכן עולם ומלואו ומה הלאה אילו חידושים טכנולוגיים צפויים לנור בדלי נמצא איתנו מומחה לדליים אני מצמחה בדלעי רחוב. אילו חיפושים צפויים לנו בדליק? אין. אז מה אתה עושה כל היום? אני בים. תראה, אם ימצאו איזה חומר חדש, או שאולי יחזירו את האקסביר, אז יהיה משהו לעשות. מפורסמים מדברים על הדליק. שלום לך, ארנון צדוק. שלום. האם אתה יכול לדמיין עולם ללא דלעים? לא. אתה יכול? כן. מדוע אתה לא יכול? כי אין לי דמיון. אבל אני יכול לספר לכם סיפור נחמד. אכן, עולם ומלואו, והכל בזכות אדלי, וקסמו המיוחד.